Chihiro Chihiro Ja estem arribant Quina poca vida que hi ha aquí Hauré d'anar contra al poble més pròxim Quan ens hi acostumem serà fantàstic Mira, això és l'escola És la teva nova escola, Chihiro És prou maca? Estava a l'escola d'abans. Ah! Mama, se m'han vencit les flors! No m'estranyes si no pares de rebregar-les. Quan arribem les posarem amb aigua i es revifaran. El primer ram que em regalen és un ram de comiat. Que trist. I què me'n dius, doncs, de la rosa que et van regalar pel teu aniversari? Sí, ja, però una rosa no es pot comparar amb un ram. T'ha caigut la targeta. T'abaixaré la finestra. Porta't bé, avui és un gran dia per nosaltres. El viatge de Chihiro aquella de color blau. Sí, és clar. hem de haver passat el trencall. Suposo que aquest camí ens hi portarà. Sempre ens acabem perdent així. Tirem un tros més, d'acord. Què són aquestes casetes? Són altes lagent i bé resat. Papa que ens hem perdut. Tranqui·la, tenim un cotxe molt potent. Chiquiro, seu! tan estrany. Això deu ser l'entrada. Rei! Hauríem de tornar, rei! Shikiro! Espera't! Vaja, això és guix. Aquest edifici és molt nou. Ah. Hi ha molt corrent d'aire. Què passa? Què et sembla, si entrem? Només a fer-hi una ullada. No, papa, tinc por. Anem-se'n. Vinga, no has de tenir por de res. Va, només serà un moment. Els de la mudança arribaran abans que nosaltres. És igual, tenen les claus. Que se'n ells de fer la mudança. Ja ho sé, però... No, no vull venir! Va, papa, anem-se'n d'aquí! Va, vine, no tinguis por. No, no vull venir! Chihiro, espera'ns al costat del cotxe. Mama! Espereu-me! Mireu bé on trepitgeu. Chihiro, si t'agafes així, em faràs entrebancar. Sentiu això? És mm -hmm. un tren! Potser som a prop de l'estació? Va, anem-ho a mirar. En aquestes cases aquí. M'ho imaginava. Segur que deu ser un parc temàtic abandonat. En van construir molts al principi dels 90. Però tots van haver de tancar per culpa de la crisi econòmica. Aquest en deu ser un. Què? On anem? El vent. Quin lloc tan bonic. Llàstima, tant de bo se'ns hagués acudit portar el dinar. Aquí hi estaven fent un riu. Mm? Oh! De què és aquesta olor? Mm? No sé què és, però fa molt bona olor. Sí, tens raó. A veure si encara deu ser obert. Anem. Va, afanya Shihiro. Per aquí. És sorprenent. Tot això són restaurants. On deu ser la gent? Vé ah, d'allà. Ei, veniu! Ei, veniu! Ja ho veuràs. Oh, és increïble! Hi ha algú? Ens poden atendre? Chihiro, vine. Menjarem alguna cosa. Hi ha algú? Deixa-ho. No cal que t'amoïnis, rei. Pagarem quan torni. Tens raó. Tot això fa molt bona pinta. Què deu ser, això? És deliciós. Va, Chiquiró, vine i tasta -ho. No en vull. Va, anem-s'han, s'enfadaran amb nosaltres. No pateixis. Vas amb el pare, filla. Tinc targetes de crèdit i efectiu. Mm. Mm. Chiquiro menja una mica, tot és boníssim. Gràcies. Gràcies. Mm. Gràcies. Mm. Mm. Está Hauries de ser aquí. Ves-te'n! Es fa fosc. Ves-te'n abans no sigui de nit. Ja s'encenen els llums. Ves-te'n! Jo els distrauré. Torna travessant el riu! Sí. Estic somiant! Desperta't! desperta, Desperta't! Desperta. Desperta't! Només és un somni, un somni. Tranquil·la. No tinguis por. Sóc un amic. No! No! No! Obre la boca i menja d'això. Has de menjar alguna cosa d'aquest món. Si no, desapareixeràs. No! No pateixis. No et transformaràs en porc. mastega i empassa-t'ho. No ho comprovar. Torno a ser jo. Ho veus? Vinga, vine. Què passa amb els meus pares? No s'han transformat en porcs per sempre, més, oi? Ara no els pots veure, però ja els veuràs. Silenci! sembla que t'està buscant. Ens hem de fallar, Correm! Què em passa? No em puc aixecar! Les cames no em responen! Mira de el mar te respira a fondo. En nom del vent i de l'aigua que hi tu, allibera-la. Aixeca't! Ah! Ah! Passem el pont. La més mínima l'anada la nada. Trencarà l'embruix i tota aquesta gent et veurà. Tinc por. Tranqui·la no passa res. Benvingut, senyor. Sempre és un plaer tornar-lo a veure. Benvingut, benvingut, senyor. Ja he acabat la feina. Molt bé, benvingut, senyor. Agafa molt l'aire. Aguanta. respirat. No sigui-ho has fet molt bé. Tranqui·la, ara escoltam' diré què has de fer. Si et quedes aquí et trobarans. Jo els entretindré i mentrestant t'ho aprofita per fugir. No no te'n vagis, quedada tan mi si us plau. Si vols sobreviure aquí no et queda més remei que esespviar-te. És l'única manera de salvar els teus pares. Els han transformat en porcs no ho he somiat. No et moguis. Quan la cosa s'hagi calmat una mica, Surt per la porta de darrere. Baixa per les escales i ves baixant fins que arribis a la sala de les calderes, on alimenten els forns. En Camagi és allà. Busca'l. En Camagi? Digue-li que et doni feina. Segurament et dira que no, però és important que insisteixis. Si no treballes, la llobava transformarà en un animal. La llobava? Qui és? La llobava és la bruixa que governa el nostre món. En Camagi t'engegarà, t'enredarà perquè te'n vagis, però... Insisteix i demana-li feina. Serà una feina dura, però tindràs alguna possibilitat. Si treballes, ni la lluvava no et podrà fer mal. Ara me n'haig d'anar. Recorda't en Shikiro. Sóc amic teu. A Espera, saps com em dic? Et conec des que eres petita. Em dic Hakun. Sóc aquí. Què voleu? Mokaku, la llumava et vol veure. Ja ho sé, per coses de feina. Igual, tot a l'hora. Vinga, aturdeu a la feina, taps de bassa. Sí, sóc en Camagi. clau de les calderes que alimenten els banyes. A treballar, nois! plau, deixem treballar, aquí. Eh, no necessito més ajuda. A més, hi ha sutge per tot arreu, aquí. I, tal com pots veure, tinc personal de sobres. sabbassa us voleu tornar a transformar en sutge i tu vigila no pots anar pel món prenent la feina la gent si no treballen es trenca l'embruix aquí no hi ha feina per tu es favi <tots> que us passa algun problema boles de sutja aneu per feina És el teu vol. Sempre t'haig de dir que el deixis a fora. Parem una estona. A menjar... És personal Escolta, l'in et fa res portar-la a veure la llobava. Jo s'espavilarà la nena. No, ni parlar-ne! Vols que em jugui la pell? Vinga, agafa això. És un tritó fregit, dels més fills. Si vols treballar, primer hauràs d'arribar a un acord amb la llobava. Prova-ho. Potser tindrà sort. Dom! D'acord, ja l'acompany Segueix-me, nena. Ah! Què et passa? No saps dir sí senyora o gràcies? Ah, sí senyora! Com han patat aquests! Afanya't! Sí senyora! Les sabates i els mitjons no els necessites per res! Sí senyora! Un moment! Ja li has donat les gràcies en que Magi t'està ajudant, saps? Ah, ah. Moltes gràcies, senyor. Bona sort. La lluvada viu a dalt de tot, a la part de darrere. Vinga, vine aquí. Et vols quedar sense nens? Deixeu-ho refredar, va. Molt bé. gairebé hem arribat. Sí senyora. És aquí. Uh, hola, aquella. Mm. Aquesta ascensó és només pel personal senyor, si es plau agafint una altrealtra. i no va dir. Bé, ja hem arribat, senyors. La seva habitació és al fons a la dreta. Mm -hmm. Lynn! Lynn! Un És Una farum bestial. De veritat? Ho ensumo. Sí, fa entre gana i tot. Segur que m'amagues alguna cosa. Va, digue'm la veritat. Et refereixes a això? Mm -hmm. Fregit! dónam mal. Ni parlar-ne. Em sembla que el compartiré amb les altres noies. Tu suplico. Em conformo amb una puteta. Qui vulgui pujar, que baixi la palanca! Et fas, no truques? Boja, veig que ets una nena molt escarrencida. Vine, acosta't. He dit que t'acostis. que facis aquest escàndol. jo així, amb la boca ben tancadeta. Ets una nena escanyolida no em serviràs per res. A més, aquest no és un bon lloc pels romans. És una casa de banys on vuit milions de déus venen a deixar reposar els seus ossos adolorits. Quina cara més dura que tenien els teus pares. S'han menjat com porcs el menjar dels nostres convidats. Però ja els hem escarmentat. I mai més no tornaràs a veure el teu món. Seràs un burquet preciós. O potser et transformaré en un tros de carbó. Veig que ho tremoles. Això que ho trobo impressionant que hagis arribat tan lluny. És més que evident que algú t'ha d'haver ajudat. Li donaré les gràcies al teu amic, que ha sigut bufona. Va, explica-m'ho. Oh! plau, deixi'm treballar aquí. No tornis a començar. Sí, vull treballar aquí. Calla! que de contractar una nyitris com tu. Es veu d'una hora llunquets una gandula, una consentida i una bleda. I costa com una mala cosa. No, no tinc cap feina per tu. O sí, sigui que ja t'ho pots treure del cap. O que ja tinc tots els genotils que necessito. O que potser acceptaries fer la feina més dura, més desagradable que tinc, fins que exhalis el teu últim suspira. Aaaaah! Però què et passa? Vinc de seguida, però sí que és bon minyor. Encara ets aquí? Vinga, toca el dos! Vull treballar aquí! Vos callar? No cridis! Oh! Oh! Vinc de seguida. Tranquil, rellet. Tranquil. Vinga, ets un nen molt bufó. Sisplau, deixi'm treballar. Entesos, entesos, però calla. Oh, ja vinc, ja vin! L'has de firmar. Et donaré feina. Però pensa que la mínima que t'equivoquis en el que sigui et transformaré en un porquet. Senyora, haig de firmar aquí? Exacte. No em facis perdre més temps i firma'l. És increïble. Com se'm va acudir aquell jurament? Mira que prometes una feina qualsevol que m'ho demanem. Ah! Has firmat Sí. Ah, o sigui que et diu Shihiro. Sí. Quin nom tan estrambòtic. A partir d'aquest moment et diràs 100. Entesos? Contesta'm, 100! Sí! M'has cridat? Aquesta nena treballarà amb nosaltres. ocupa tu. Sí. Com et dius? Què? Sí... Em dic 100. Molt bé, 100. Segueix-me. Mm. Jo. Yo... Prou Sharameka. I diga ma muhaku, sis plau. Encara que la lluvava humani, no pot ser. Aquí no hi pot haver humans. Ha firmat el contracte. Què? Eh? Moltes gràcies a tots. A nosaltres no ens l'han vist. No suportem la pudor humana. No ens agrada. Tres dies menjat com nosaltres i la fort olor se n'envia. I si és una inútil, fregiu-la, bulliu-la i feu-la el que vulgueu. Tothom a treballar. On és la línia? Ei, a mi no me l'endosis. Bé deies que et calia ajudar. És veritat! És perfecta per la línia. Molt graciós. Bé, sent. Sí. Ja m'ha tocat el rebre, però us asseguro que aquesta me la pagareu. Vinga, a treballar. Mm. Anem sent. O sigui que ho has aconseguit, eh? eh? Ets tan patata que ja em feies patir. No facis ximpleries i, si necessites res, m'ho demanes, d'acord? Mm. Mm? Què et passa? Estic una mica marejada. Aquesta és la nostra habitació. Menja una mica i vés a dormir, t'anirà bé. T'hauràs de rentar el teu davantal. Pantarons... No estàs tan prima? Aquest és gran. Escolta, Lin... Digues. Que potser hi viuen dos hakus, aquí. Dos com ell? Espero que no seria terrible. Encara és gran. És el servent de la lluvava. Vigila amb ell. Però... Ah, ja ho tinc. Hm? Què et passa? Et trobes malament? Encara estàs marejada? Oh, què és aquest soroll, Lynn? És la nova. Diu que està marejada. Veig-te amb mi al pont. Et portaré a veure els teus pares. ¿Las sabatas? ¿Eh? Gracias. saya kasih ferits? No, hem menjat massa i ara dormen. Ni tan sol recorden que han sigut humans. Que havia desaparegut. Ho necessitaràs per tornar a casa. És una targeta d'acoiat. Chihiro! Chihiro! Em dic així! La llovva domina els altres robant-los el nom. Aquí et diu Sen, però conserva el teu nom real en secret a la memòria. Una mica més i me n'oblido i sóc la cent per sempre més. Si et pren el nom, no podràs tornar a casa teva. Jo ja fa temps que no recordo el meu. No saps com et dius? El més curiós és que me'n recordo del teu. Té, menja. Deus està morta de gana. No vull menjar. Va, he fet un conjur al menjar perquè recuperis les forces. Menja. Ha passat molt malament, va, menja. <susurra> Sabràs tornar tota sola? Sí, gràcies, Haku. Treballaré molt. Perfecte. Ja has ficat. Començava a estar preocupada. Ho sento. Ah, ah, ah, ah, eh. mm. Què fas? No ho saps fer més bé? encarregareu de la ballera grossa. ¿Qué? Això ho ha de fer la granota. Són ordres de dalt, o sigui que vol mescos i lluïts. Deixa'm a pau. Fa segles que no la netegen. <tots> ah! Aquesta banyera és pels hostes més bruts. Està plena de porqueria. Lin, sen, han arribat els primers clients. Vaja, ens la tenen putada, nosaltres. Això necessita un bany d'herbes. Demana-li una fitxa a l'encarregat. Una fitxa? Ah! Ah! recorda tant un bany d'herbes. Sí. Lynn, qui és l'encarregat? carregat? Mm. S'acosta alguna cosa. Què deu ser? algú inútil que aprofita la pluja per entrar d'amagat Vaja, bon dia. S'ha refrescat, senyor? Pel senyor que Casuga. Un deliciós bany de sofre. No et aquí per plantada. Vinga, treballa. Frega'm les mans. Olé, bon dia. Fes servir les mans. Però és que ha de ser un bany d'herbes. Mira que arribes a ser paneta. Oh, marxar un bany perfumat. Tinguis relaxis i disfruti. Sí, Tenim un intrus. És humà? Encarrega't d'esvirinar-ho, no hi és avui en Haku. Vaja, te n'ha donat una de molt bones. Li envio a un en Ara arribarà l'aigua. S'ha d'estir aquí per tenir aigua calenta. Oh, però mira que patata. Oh, quin color tan brut! Sí, és el de les salts de bany de cocsec. Amb una aigua tan tèrbola ningú no veurà el fang. Torna a estirar quan estigui plena i pararà de sortir aigua. No cal que la l'aguantis. Vaig a buscar l'esmorzar. D'acord! Eh? Però si n'hi ha moltes. Mm. Mm. Què? Són per mi? Uh. Uh. Però jo no en necessito tantes. Uh. No, només me'n calia una. És superpudent, senyora. Va de dret cap al pont, senyora. No cua! Vés-te'n! alguna cosa rara. Abans no ha semblat un déu pudent. En filla, que és aquí, millor que li donem la benvinguda. Mira de treure-te'l de sobre tan ràpid com puguis. Sen, Sent! La bava us uh, Sí, senyor! Serà la teva primera feina, nena. T'hauràs de cuidar del client de la banyera grossa. Uh, però... Si et queixes, et transforma un carbó. Ho has entès? Uh, ha arribat! Uh. Ja és aquí! i ja és aquí! Quina sí. farum! Uh. Uh. Uh. Uh. Quieta! No insultis el client. Ah, oh, hola, us dono la benvinguda als nostres banys. Ah calat els diners, va nena de pressa, agafa'ls. Sí, senyora. Què vanes? Ensenya-li on la banyera. Vinga! Segueixi'm, sisplau. Ara la gràcia. A veure com se'n surt. Ah, vol tornar a obrir la banyera. Oh, està atacant les parets amb aquestes mans tan brutes. M'hi mm. mm. has donat fitxes noves a la sent? No, me guanyades. Ostres, no! Me l'ha guanyat, van derbes! Felicito. Oh! Silci! El nostre hoste encara és aquí.! Mm -hmm. Apartat, no deixes passar el nostre convidat. Obriu la porta principal, se'n va! Ah! <tots> <tots> He guanyat una fortuna gràcies a tu! Aquest Déu del riu és molt famós. Preneu exemple de la cent. Aquesta ni la casa convida Sáquez. Però abans deixeu tot l'or que hagueu agafat. En vols una mica? Ho he robat. Mm. Gràcies. Vaja, vaja. Mm. No he vist tan Haku. Ja hi tornem a ser? A vegades desapareix. Diuen que la Yubaba l'obliga a fer maldats. De veritat? Clint! Apago el llum! D'acord. Allò és una ciutat, però sembla el mar. Sí, és normal, amb tanta pluja. Et juro que algun dia aniré a aquella ciutat. T'asseguro que sortiré d'aquí. t'he vist mai. Tu no ets un client. No hauries de ser aquí. Or, és or. És, és per mi. Me'l dones? Saps fer or? dónam mal! Què és aquest soroll? Qui hi ha? És molt tard, no s'hi pot estar aquí Eh, xicot, tinc gana Em moro de gana Aquesta veu... T'ho pagaré ara Sóc un client i em vull banyar Que es llevi tothom Segura que si us el mengeu tornareu a ser persones. Papa! Mama! On sou? Papa! Un son. Lynn? En són tots. Oh! s'ha transformat en un mar. Des d'aquí puc veure on són el papa i la mama. En quèm'hagi llens les calderes, ostres sí que he dormit?! Ah! Ah! El temps, espera! Va! Falleu-se! Correu! Ràpid! Porteu tot el que hi hagi! Fins i tot les sobres! Va! Sen! Hola, Lin! Ara et venia a despertar! Mira! És hor de veritat? Me donat! Tenim un hosta que és una mina! <ríe> Te'n moro de gana! Porteu tot el que tingueu! Però què és tosta? Va, sent. La lluvava encara dorm. Ara és la teva. Abans aniré a veure'n que m'hagi. Si em vols creure, jo no hi aniria ara. Està de molt mala lluna perquè l'han despertat. Anem a buscar més orlins! Sí! Mm. Així, si quan sóc allà, no els reconec, els meus pares. Espero que no s'hagi engreixat massa el pare. Els de paper se n'han anat. Ja no es de patir ah! anat a veure la llobava! Ostres, no! Es morirà! més i més ric de tot el món, i aquest home s'ha tast costat. Ni lo Bem que u hau vidu leu, vidu leu, vidu leu. Ara hi teniu, hi teniu. Per molt, molt generosos. Si plau, tingui una mica d'ora senyor. Si plau, tingui una mica d'ora aquí, senyor. Tanta pressa. Haig de anar dalt. No, ni parlar-ne. Ah! Oh. Ah! Oh. Oh, Va, aparta't, deixa passar el nostre convidat. Gràcies per haver-me ajudat ha abans. No m'ha sentit! Surt d'aquí! Uh, uh, uh. Eh... Eh... Estic ocupada. Si es plau, dispenso. Sí. Sí. Sí. Sí. prou! Prou! Prou!ra! Si us li prego que la perdoni. El capdavall és una humana i encara és nova aquí. No em facis aquest somriure ni aquesta mirada. Senyor, jo no! Oh! Oh! Oh! Oh! Ben ben arreglats. Eh? Resulta que és un sense cara. Un sense cara! Quin convidat que ens ha portat la teva cognícia! No facis cap bestiesa, baixo de seguida. Vaja, la catifa està fastigosa. Vinga, porta-te'n en Haku d'aquí. Ja no serveix de res. A dormir fora del breçó. Oh, ho sento, estaves dormint com un angelet. La mama encara té feina. Via sigues bon minyó i torna a dormir. És una humana, una malaltia. Eh? A fora hi ha molts microbis i són molt dolents. Sóc una humana. Potser és la primera vegada que veus algú com jo. Et posaràs malalt allà fora. Queda't aquí i juga amb mi. Estàs malalt? Sóc aquí perquè si surto em posaré malalt. quedant aquí sí que et posaràs malalt. Escolta, hi ha una persona que estimo molt i que està ferida. Osti, Gui, que me n'haig d'anar corrent. Si Sisplau, deixa'm el braç. Si te'n vas, em posaré a plorar. I si ploro, vindrà la mare i quan et vegi aquí et matarà. Et trencaré el braç. Ai, quin mal! Si uh, Sisplau, després ja vindré a jugar amb tu. No, jo vull jugar ara. I... I... I... Eh? És sang, ho veus? Sang! letat' requereix. Ens sembla que encara sóc una mica transparent. Mama! Oh, vage, no ets capaç de distingir-me de la teva mare?. Ja està així em mouràs més fàcilment a veure? En què us puc transformar? <sigui> <sigui> Aquest serà el nostre secret. Pensa que si li expliques a algú et la boca. Qui ets tu? Sóc la germana bessona de la Llobaba. Gràcies a tu he pogut inspeccionar la casa i m'ho he passat molt bé. Au, ara dóna'm el drac. Què li vols fer a en Haku? Està ferit. Aquest drac és el servent de la meva germana i un lladre. Ha estat a casa meva i s'han portat un segell molt valuós. En Haku és incapaç de robar. És molt bo. Tots els dracs són bons, bons i estúpids. tan estúpids que sempre tenen ganes de prendre la màgia de la meva germana. Aquest noi farà tot el que li mani, aquella dona ambiciosa. Au, oh, vinga, parta't. De totes maneres, ja no hi ha res a fer. El Segill estava protegit per un embruix molt potent. El que el roba ha de morir. No, no es pot morir! Es pot saber què us passa ara? Eh, tu, ja n'hi ha prou tornar a la teva habitació. Ah. Oh, o vaja, que despistat de casoc. Això. Va, espera't un moment. Haku! Ens fa mal. Això sí que és greu. Haku, no et rendeixis! Déu meu, es morirà! Hi ha una cosa dintre seu que el mata a poc a poc. És un embruix molt potent. No hi puc fer res. Haku, mira, el Déu del riu em va donar això. menja tu. Potser et curarà. Haku, obre la boca. Va, Haku, menja-t'ho, sisplau. Ho veus? No passa res. Això és una areleta d'herbes. Obre la boca. Així, molt bé. ¡Ya está! ¡Apása tú! Uh, ¿Lo has copido? ¿Es Escapat. Allà! És allà! Sí. Ai, ai. Ai, ai. Quin fàstic, Sen! És fastigós! De la A la Zaniba? És un segell de bruixa. És un botí molt valuós. Oh, sabia que era en Haku. Mira, Kamashi, és en Haku! Haku! Haku! Haku! Kamashi, en Haku no respira. Sí que respira, però encara està molt malalt per culpa de l'embruix. Això que li ha donat és un bon calmant. En Haku va aparèixer per aquí un bon dia, igual que tu. Recordo que em va dir que volia aprendre a fer màgia. A mi no em va agradar gens la idea que volgués ser l'aprenent de la bruixa. Li vaig advertir, però no em va voler escoltar. Va dir que no sabia on anar i es va convertir en l'aprenent de la llobava. Amb el temps es va anar tornant més i més pàl·lid i la mirada se li va anar agressant. Saps què, Kamagi? Me'n vaig a tornar això a la germana de la Yubaba. Li demanaré perdó i li suplicaré que ajudi en Haku, però m'hauràs de dir on viu. Aniràs a veure-les a És una bruixa aterridora. Sisplau! En Haku em va ajudar quan ho necessitava i ara el vull ajudar jo. Anar casa seva no costa gaire. Però a l'hora de tornar... Espera't aquí. A veure... Hem de ser per aquí. Sisplau, necessito les sabates i la roba. Sen! On eres? T'estava buscant. Què ha passat aquí? Qui són aquests? Són els meus nous amics, oi? La Llobava et busca per tot arreu com una histèrica. Ah? Resulta que el potentat és un monstre terrible, un sense cara. La Llobava diu que l'has portat tu. Ah. Potser sí. Què? Ho dius de veritat? Jo pensava que era un client. Doncs ja s'han passat un gripau, dues granotes i oi llibac. Els he trobat. Són aquí. Tenim feina, avi. Això t'ajudarà. Però si són bitllets de tren, d'on dimoni els has tret? Els tinc des de fa 40 anys. Escolta, és la sisena parada. Es diu Fons del Pantà. Fons del Pantà? Exacte, la sisena parada. La sisena. Mira de no equivocar-te. Abans hi havia un tren d'anada i tornada, però ara només n'hi ha un d'anada. Encara hi vols anar? Tornaré caminant, seguint les vies. Espera't, què li dic que la Yobaba? Ara la vaig a veure. Haku, et prometo que tornaré. No et pots morir. Però què passa, aquí? No ho veus? Es diu amor. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Cada cop és més gros! Oh! Quin horror! No vull cap d'avor! Bon. Ja veig! Ah. Sort que ets aquí, Sen! La llobava està molt desesperada! Oh. No t'enfadis, segur que la Sen apareix d'un moment a l'altre. On és la Sen? Que vingui la Sen! Va, de pressa. baba, la seènya és aquí. On eres? Ha vingut la sent ben bogut tosta Ara mateix te l'envio. Mm. Per què has trigat tant? Això és un desastre. Dona-li la corda que calgui treure-li tot l'or. Mm. Què fas amb aquesta rata fatigosa? Eh? Que no la reconeixes, potser? És clar que no, és repugnant. Ba! Entra. Crida'ns, si ens necessites. No li passarà res tota sola aquí dins. Hi vols entrar, tu? Mm. <laughs> això És molt bo. Mal sort. No n'hi donaré a ningú més que tu. Vin aquí i sé. Què desitges? M'ho pots dir? D has sortit tu? Ho sento molt, però ang d'anar ara mateix. Uh? Hauries de tornar al lloc d'on has vingut. A més, tu no em pots ajudar en el que jo desitjo. Uh. On és casa teva? Que no tens ni pare ni mare. No... No... Estic sol... Sol... No pots tornar a casa teva? Estímula sent... Estímula sent... Oh. Em devoraràs? Agafa'l. Agafa'l. Sí. Si m'has de devorar, primer menja't això. Ho guardava pels meus pares, però t'ho pots menjar. T'ho dono. Sean? No el que m'has d'onar... Atireu-se tot! No ho consentiré, això, a casa meva. Ah! No el cridis! Ah, ah, ah. Només és dolent a la casa d'abans. Se n'ha d'anar d'allà. Ah, sí? I em vols que el portem? No sé. O sigui que no ho saps. Oh, Vegem. Segur que ara Eh? Has de continuar a peu. T'acord? L'estació no és gaire lluny d'aquí. Gràcies! Val més que tornis. Sí. No deixes de tocar aquesta nena amb mala hi, vaja al fons del pantà. Eh? Tu també vols venir? Ah. Uh, uh. Si us plau, un altre bitllet per ell. Vine aquí. Porta't bé, eh? Kamagi Oh, Haku, estàs despert Digues, on és la sen? Què ha passat? explicam si Kamagi, plau. No recordes res del que ha passat? Només me'n recordo a trossos. La Chihiro no parava de pronunciar el meu nom en la foscor He seguit la seva veu i m'he despertat aquí Va, explica'm què ha passat La Chihiro, eh? Ho sigui que de fet es diu Chihiro el poder de l'amor és invencible. Amb aquesta hora, amb prou feines cobrim els anys. La beneita de la Sem m'ha costat una fortuna. Home, ben mirat, la Sem ens ha salvat d'una i bona. Eh? Eh? Silenci! Tot aquest desori ha per culpa d'ella. I ara, sobre, la nena s'ha escapat. S'ha atrevit fins i tot a abandonar els seus pares. Aquells porcs ja deuen estar molt grassos. Tindrem molta cansalada i molt pernit. Espera't, sisplau. Ah, Mohaku! Vaja, vaja, veig que encara ets viu. És que encara no t'adones que has perdut una cosa molt valuosa. T'has tornat molt impertinent. Des de quant atreveixes a parlar-me en aquest toc? Grr! <gasps> mho Oi oi oi El fillet és amb la Zaniba. La Zaniba? Segurament es deu pensar que m'ha vençut. <ríe> en fi, quins plans dents. Et portaré el nen, però a canvi. Tu m'has de prometre que tornaràs la Seny i els seus pares al món dels humans. I tu què? Què passarà tu? Et trinxaré quan els hagi tornat a la seva forma original. Em sembla que és aquesta parada. Anem. pots anar la meva espatlla. Endavant. Perdona'ns. Va, afanya't i entra d'una vegada. Entrem. O sigui que ho heu aconseguit? Uh, és que... Seu, aniré a preparar un té. I En Haku et va robar aquest segell. He vingut a tornar-te'l. Escolta menuda, saps què és això? No, però sé que és una cosa molt valuosa. Ataman-ho perdó el nom d'An Haku. Li sap molt greu. Et trobaves bé quan el tenies a les mans? Què? Ah és que la llagua ja en tinc desaparegut. Em sap greu? He sigut jo qui ha trepitjat aquella bestiola tan rara. Era el segell i l'he xafat. Que l'has xafat! Ah! Va ser la meva germana qui va ficar aquella bestiola dins del drac per poder controlar el seu aprenent. L'has aixafat? Ah! Vine, seu. Tu ets un sense cara, oi? Va, seu tu també. Oh, si sisplau, si pot ser que tornin a ser com abans. I ara, però si ja fa temps que s'ha trencat l'embruix, podeu tornar a ser vosaltres mateixos. Jo i la meva germana som dues meitats d'un tot, però no ens entenem. Ja heu vist el magus que té? Les bruixes bessones són molt problemàtiques. M'agradaria ajudar-te, reina, però em temo que no puc fer res per tu. És una de les regles d'aquest món. Te n'hauràs d'ocupar tu sola, dels teus pares i del teu amiguet el drac. Però no em podries donar una pista si més no? Em fa l'efecte que en Haku i jo ens vam conèixer fa molt temps. Aleshores és molt fàcil. Res del que passa no s'oblida mai, encara que et sembli que no te'n recordes. En fi... S'ha fet tard. Per què no passeu la nit aquí? Doneu-me un cop de mà, nois. Va, no pareu. Ah, oh, sí, molt bé. Oh, sí, molt bé, m'ajudeu molt. El màgic no serveix per res. Ara l'has de passar per aquí i llavors tornar a començar. Haig de tornar a casa. En Haku es podria morir, i jo aquí sense fer res. I, I es podrien menjar el pare i la mare. Espera't una mica més. Bé, ja està. Fes servir això per recollir-te els capelles. Oh. És preciós. I, a més, et protegirà perquè ho he fet amb el mateix fil que en ells. Moltes gràcies. Vaja, un moment just. Arriba un altre convidat. Vés a obrir. D'acord. Crec el que vas fer. Ara el que demano és que protegeixis aquesta nena. En fi, macos, de tornar cap a casa. Veniu-me a veure aviat. Sí. Tu, si vols, pots quedar aquí amb mi i em pots fer d'ajudant. Ah. Ah. Àvia! Gràcies. Me'n vaig. Estic ben segura que ho aconseguiràs. Vull que sàpigues com em dic en realitat, Chihiro. Tshihiro, quin nom tan bonic! Cuida'l bé, és teu. I tant! I ara, Neusa? Sí! Moltes gràcies, àvia! Escolta, Haku, la veritat és que jo no me'n recordo, però la meva mare em va explicar que una vegada, quan era petita, vaig caure a un riu. I que després, al cap d'uns anys, el van assecar per construir-hi a sobre. Però acabo de recordar com es deia el riu. Era el riu Kohaku. De fet, tu et dius Kohaku. Gràcies, Shigiro. El meu nom de debò és Nigihayami Kohaku Nushi. Nigihayami? Nigihayami Kohaku Nushi. Quin nom! Sembla el nom d'un déu. I també recordo que vas caure dintre meu quan encara eres molt petita. T'havia caigut la sabata. Sí, i tu aleshores em vas portar fins a la vora, Kohaku. T'ho agraeixo. Suposo que deus haver portat el nen. Mm. Oh! Oh! Mama! Oh, estàs bé, oh, que malament deus haver passat. Oh, nen, des de quan aguantes dret tot sol? Compleix el que vas prometre, Iubaba. Has de tornar a la família de la Chihiro al món dels humans. Oh, no tant de pressa, amic meu. Aquest món té les seves pròpies regles. Acallat! Ah! Mama, no siguis m'esquina i porta't bé. Mm? A més, el nen s'ho ha passat molt bé. Oh, però és que les regles són les regles. Si no, no, no, no podré trencar-la amb bruix. Si fas plorar la cent, no t'estimaré, mama. Oh, però és que... Àvia! Àvia? Vinc cap a tu! En Haku ja m'ha explicat les regles. Mm, veig que és valenta. Aquí tens el teu contracte. Va, vine amb mi. Només serà un moment, nen. No pateixis. Au, vinga, aviam si endevines quins porcs són els teus pares. Mm una oportunitat si l'encertes us alliberaré a tots mm. Ho sento àvia t'quivoques Els meus pares no són aquí no són aquí és la resposta definitiva mm. oh! Vés-te'n d'aquí! Gràcies per tot! Mm. Adéu. Adéu! Gràcies! Adéu! Kaku! On són els meus pares? Han sortit abans que tu! No hi ha aigua? Jo m'haig de cada aquí. Torna pel mateix camí per on vas venir, Chihiro. Però sobretot no miris enrere fins que no hagi sortit del túnel. I tu, Haku, tu què faràs? Parlaré amb la Yubaba i ja no seré el seu aprenent. Ara que he recuperat el meu nom, estic bé. Jo també tornaré al meu món. Ens tornarem a veure? Sí, segur. Promet-m'ho. Promès. Ara vés i no miris enrere. Deixa d'aquesta manera. Anem. Mama, segur que estàs bé? Què? Va, anem, que el camió de les mudances ja deu haver arribat. Vinga, afanya't, Shihiro. Que bé, on trepitgeu. Chihiro, si t'agafes així, em faràs entrebancar. Al final del túnel. Però què? Què passa? Mireu! A dins també és ple de pols. Deu ser una broma. Vols dir? Ja t'he dit que no et paressis aquí. En fi, ja està, i ja ens en podem anar. Ens n'anem, en Chihiro! Afanya, Chihiro!